От Бог від нещастя беріг, та й призбиралося трохи. «Вже ви не бійтеся їм, – заспокоював її чоловік, – і від вас дещо докину. Хоч, може б ви також до своєї панчохи полізли? Як треба, то полізу, гадаєте, ні? Людські діти терплять, а ми маємо дивитися й мовчати, до чого воно подібне. Це ж непростимий гріх. От і нагадали, – засміявся Ілецький, – та вона вже мені спокою не дасть, поки тої бурси не буде» а щоб ти знав, що не дам. І таки не дам. Бо що можна зробити, то чому не зробити зараз? Ви, пане Шагай, як лиш повідгортають сніги, візьміть мого старого і поїдьте до міста, до Орлівського, порадьтеся. І щоб мені тая бурса до року була, бо я вже стара, боюся, що не дочекаю». З тої пори бурса стала одною з улюблених тем у розмовах на житницькому попівстві. Скільки разів Шагай вертав з міста, то перше питання було – що там бурса? Робиться, пані добродійко, робиться, але якоїсь тої роботи не видно. Ви мужчини любите засідати, радити, писати, а тут треба одного дай, дай або не вступлюся від тебе і вже. Власне, такий дай поміж нами знайшовся. Хто такий? Професор Навальський обіцяв збирати складки і казав, що під час свят та на вакаціях об'їде повіт задатками. Най зголоситься до нас, ми йому коні на цілий тиждень дамо. Правда, що дасте його мост?» – поправилася. «А чому б то ні? Коні й так стоять, доброму ділу пособити треба». Раз по такій розмові, коли Шагай з Ганою лишилися самі в покої, Ганя ткнула йому в руку якийсь папірчик. Видивився на неї, а вона спаленіла. «Це пане Шагай від мене, десятка, на бурсу. Тільки не кажіть, що то від мене, підпишіть. НН». Шагай, як святощ яку, зложив тую десятку і сховав до нотатника в нагрудній кишені. «Я знаю, пане Шагай, що значить, коли чоловік хоче вчитися, а не може», – сказала Ганя. Шагай пильно подивився на неї. «Не будьте гніватися, як я вам щось скажу». «Кажіть. Але дійсно, чи я вам прикрости не зроблю тим, що скажу?» «Ох, які ж ботови! Говоріть же раз!» «Тепер зима, вечори довгі. Я маю так багато часу. Мені буде дуже приємно». І зам'явся, Тяжко йому було докінчити речення. «Вам буде приємно, як?» – відповідала йому Ганя. «Якщо ви, пані, схочете підготовлятися зі мною до матури, як то з вами? Та ж ви матуру вже давно здали і іспит учительський також?» «То правда, але я собі раду пригадаю, бо не одно забув, ось, приміром, історичні дати. Вони так скоро вилітають з голови, а інтелігентний чоловік – Хоч важніший з них повинен знати, щоб не сказати, що Колумб відкрив Америку в сімнадцятому столітті Знаєте, я мав товариша, котрий на другому році семінара не знав, коли родився Шевченко Дійсно був такий І що? Шагай розсміявся сердечно, а й нині він з нас найбагатший чоловік Має гроші, є радним, поважають його Але не відбігаймо від теми Я вас, пані, ще раз дуже прошу, щоб ви вчилися зі мною щоб я була ласкава дозволити вам учити мене?» – відповіла Ганя. «Правда? А хоч би й так. Зробіть це для мене. Твою ласку. буде що ласку!» – задумалася. «Пане Шагай, не бавимося словами. Краще скажіть, що ви добрий чоловік, що бачите, як дівчина марнується на селі. Але ж, пані, не перебивайте мені. Бачите, що дівчина вганяється в літа, не має ніякої забезпеки на будучністі. Хочете помогти їй, щоби здала матуру?» – «Добре». Я годжуся на те, але... Але що? Що вам за лекції заплатить моя тета? Шагай зіхнув, панно Ганю, не вимагайте того від мене. Чому? Це ж таке звичайне. Ясна угода. Звичайне, але для мене дуже і дуже прикре. Бо подумайте тільки, воно виглядало би так, ніби я нарочно накинувся вам зі своєю лекцією, бо хотів собі кілька ринських заробити. А хоч би навіть. І втім, я нічого страшного не бачу. Ви маєте знання і вільний час, мені треба матури і рахунок ясний. А я якраз не хочу такого рахунку. Ви не хочете рахунку, а я жертви прийняти не можу, відповіла рішучо. Перший раз, відколи пізналися, переживали таке непорозуміння. Він жалував, що вихопився з тою лекції, а вона признавала в душі, що можна було якось лагідніше заговорити про гроші, але обоє чули, що ніяк розійтися не можуть, бо по що собі мають прикрість робити? «Пане Шагай», – почала Ганя, – «не гнівайтеся на мене і не гадайте собі, що я не вмію оцінити вашого доброго серця, але й не вимагайте від мене, щоб я задурно користала з вашої праці». Не знаю, хто з нас довжник, а хто віритель. Але знаєте, пані, як ми зробимо? Порахуємося пізніше. Коли? Як будете учителькою і дістанете платню? Добре? Скажіть, що добре, дуже вас прошу. Ну, скажіть. І подивився на неї так, що не могла відмовити. Згодилася. Зараз на другий день Шагай прийшов з книжками і почалася наука. Вчилися від підвечірку до вечері отець ідецький зітхав, бо не мав з ким розмовляти, читав старі з Ставропігійського інституту, накручував годинники і дивився на термометр, чи бере мороз. З барометра міркував, яка буде погода, а потім казав, що могли би вже раз давати вечерю, бо то не здорово так пізно їсти. Часом Єрентій приходив, але був це нецікавий чоловік, мав багато дітей, боявся жінки і ходив як зачаджений. Коди його просили сідати, то брав крісло, ставив коло пороги і присідав, як птах на гіллятці. Навіть нагадував птаха, перекривлював голову і примружував одне око, як півень, що збирається кукурікати. І голос мав такий, ніби мокре дерево пилою різав. На політиці ні раз не розумівся. Часом і похорон вгадував. Отець Ілецький не любив таких типів і, звичайно, позіхав, коли Єрентій, покашлюючи, входив до покоїв. Особливо не любив, коли він прохорих у селі балакав, нагадував тоді крука і гієну. Отець Ілецький давав розпорядки на завтра і казав, що мусить нині скоршити спати, бо простудився в школі. Єрентій кланявся і виходив, а отець Ілецький тер чоло і позіхав, поки не просили до вечері. Що лише за вечерєю в товаристві жінки Гані і Шагая – Забував про свого нудного дяка «Як же там іде наука?» – питався Гані «Добре, прошу вийця. ну то добре, як добре Наука не зашкодить нікому Хоч не хотів би я, щоб ти коли мусила людські діти вчити Свої – це друга річ» Ганя поленіла, а отець Ілецький згадував покійну варську і зітхав «Учитель – це друга річ» «Мужчина сильніший і безпечніший, але дівчина, о, незавидна її доля». «Чому?» – питала Ганя. «Хіба ти не знаєш? Дівчина, як гречка при дорозі, хто йде, той смикне». «Війти, інспектори!» е – і махнув рукою. «Не такий вовк страшний, як його малюють», – казав Шагай. «І в наші віконце зазирне колись сонце, часи змінюються, все до ліпшого йде». «Дай Боже, дай Боже! Але на мою гадку дівчина повинна віддатися, бо як вона не має чоловіка, хати і родини, то щасливою не буде, змарноване життя».